Zinegin, zinemaldiaren bosgarrene edizioa, ostegunean hasiko da, igande hartio. Azpagnen, zinegelan, kakiola gaztetxean eta eieratzean. Kati Ipoxelio festivaleko antolatzaile taldean zira, gure komita zira goizontan, egunan. Egunan. Egitarra hua aberatsa, amairu saio zinegelan, bigau aldi kakiolan, masterclass bat. Ikusiz eh, film ateratzen den urtean, Euskaraz, ezte zaila programoa baten egitea zaila da hauta handia baita eta orra, gertuko diren filmak izanen dira guk selekzionatu ditugunak hauta kipi bat da egiten den eko izpena handian ze mailako eko izpena da euskal zinemarena zer gana duzu puro aldetik edo? ba eko aldetik, kalitate aldetik norako katzen alda uh... Ba Badira geruta produkzio gehiago, zakitzen badira nuxtean, zira, mm -hmm. xikondatzen, baina badira geruta gehiago eta kalitate aldetik ere ikusten da geruta landuagoak direla. Gero gira da fikzio aldetik uh, uh, ez dela edokumental bezain uh, bezain aberatsa, baina uh, bon, badira ere urte gutzi zizan bait ere uh, batez ere film labujak fikzioetan. Mm -hmm. Selekzioa egiteko? Nola... Nola hartzen tizten, nola autatzen duzue? Diadanik asigira informazio biltzen uh, primaderatik goitik, bon, film batzuen behir bat behi ginoen diadanik diaztik ere, baina uh, primaderan asigira denak uh, informazioak biltzen, gero filmak uh, biltzen, uh, egile eta ekoizleekin germanetan uh, xarturik. Eta, eta gero, be, soegin ditugun. Batzu, uh, bo, batzuekin aski argida nahi dugun ez uh, pasa edo baztertun. Ala, lotua da eta, uh, bo, beste izrizpide batzuekin ere. Eta, eta gero, be, batzuetan dudak ditugu larik, edo argi dudelarik ere bat entzat, ez. Beraz, hor sortzen dira ez da baidak gure artean eta, bo, ez da baidak Eta gero, erabakita, berri zahe manetan gileekin eta gileekin eta finkatu azken mementuko setasunak. Mm -hmm. eh, Programman eh, sartuko gira berantxago, eh, selekzio hori ikusteko nola egin duzen zarekin duzen. Eh, Pxikat, zinema horoko jai patziko, euskal zinema, ze ikusle mota ginerazten du, euskal zinemak? Bada publiko bat? Bada, publiko bat, egia erran, bon, ez dut azterketa zehatzik egin publiko jena, mm. baina uh, badu bere publikoa gero geienak uh, euskaldunak dira, guk asteko uh, hasteko uh, kusiritugunak uh, fendiaz, hendik eh, diazko, uh, diazkoa dut uh, oinari, oinari gisa burian, baina geienak euskaldunak dira, eta gero eldu dira zonbait euskaraz ez dakitenak ere, film batzu baitira um, francesesko azpitetuloekin uh, proposatuak, alaprestatuak, baitra. Baina uh, bon, be da, kultura munduan ibiltzen den jendea edo zinemak gustukoa duena egiajan azterketa azterketa ez dugu egina gehienak uh, uh, hainz badera azpajan eta ingurutakoak baina haldu dira aujunagotik ere uh, beti badira bitxi buru uh, edo gerotak gehiago uh, ezaguttzen ez ditugunak. Mm -hmm. Ipa Euskal Eiko zinemak geetan Euskal zininemak ikusteko usaia guti da edo ez zainbeste. Zieginen ejolarrepsikat e hortan da usai hori saharastea? Uh, bai, diandere rakustea jadanik uh, ez direla bakarrik kanpoko filmak kalitatezkoak. Rakustea, hori uh, da erburua, rakustea zer egiten den hemen, eta rakustea justukin, bat junt ahunt beretukia beste filmen artean, eta bat hori sustatzea, eta publiko hori behar baina bultzatzea ere gero beste filmen, uh, filmen, uh, uh, film, filmen ikustradioitea, sinemarat uh, uh, badira la ere zonbait film urtean uh, banatuak direnak Euskarazkoak bainan baina. Voilà, j'espère que l'on a dit tout de là, taïda de là. E, euskal kultura eta Talantex sortu duten e, eda pena e, e, e, antolatu dira urgendatzeko eta badira urtean e, film bat eta hiru filmen artean uste dute edatuak direnak. E, Egitura horiekin baditu zure bai Kulturerakundearekin, bai Atalante edo beste sinegela batzuekin? Uh, bai, Kulturerakundeak kultura erakundeak pizka bat laguntzen gaitu ere sineginen. Um, Eta talantekin baditugu ahemanak bai, bai trukatzen dugu uh, informazio, informazio entzat edo... No. Baditugu ahemanak baina batez ere da ala, informazio trukaketaren ez gira oino sartuak uh, elgarrekin zerbait antola, antolatzen. Mm Hortengo -hmm. edizioa soiten dugu eta behar ba haitzinekoek komparatzen jaz uh, izan zen amama, aitzinekoan izan zen loreak, horiek rakasta hundiko filmak izan ziren, prentzan ere jartzen hain izan zutenak. Aurten berro da ez da egin oztako uh, oiahtzunik duen uh, filmarik? Ez, gehiada aurten uh, a la komunikazio aldetik edo uh, zaizan uh, ulako filmik. Uh, ez da tera ulako uh, jaren nuke uh, kako artean uh, produksioa. Uh, Am edo moment ala pizkabate uh, importante rik baina badira faor guk asteko hautatu ditugun filmetan badira uh, a mama doloriak uh, ken ondoan uh, juntu tokia haien tokia chimeiten duten filmak uh, kalitate aldetik onak direnak isturi aldetik eta eta zure lanetan ere onak direnak mm -hmm, justuki eh, be hautatu behabilitz Ola, filma uh, bat, afi lehenik esak zekoa edo bishkabat naisinuketan, ari ah, argitan esakhi. Zain uh, edo zain tzuka, zinezake zine edo zinezazke? Zaila <laughs> <laughs> da. Proiektatuko ditugun guztiak maitatu baititut, ortako ort or, or, or, or dira, uh, denak adoz baiginen. Baina bon, bat aipatzeko, berbada fikzio bat mara-mara, hori uh, film ertain bat da. Eta nahi du, bo, ez dela ez labuha eta ez luzea, konfretzen den bezala. Mm. Beho bat minuta hilauten du, eta hori fikzio bat da. Uh... Bi emazteren historia hemendian, Hala, esaldi bat ez uh, labur beltzeko. Eta aktore dokoa uh, biziki inportanta da. Uh, Antsumutua baita filma. Eta, hala, fenpat dena pasatzena begiratetatik. Eta, gero hitza, jaren nuke naturak duela. Uh, naturaren soinuak baitu, ere maiten filma. Eta, bon, hala, idut die dira eta filmen deja. Hm. Zinegin Euskal Zinemaren Festivala, etzi abiatuko da azparnen, igandera arte luzatzeko, filmak, dokumentalak eta ekitaldi bereziak, antolatzailetan den kati poxelu gure gomita da, azterte goizuntan. Kati Poseli, zurekin segitzen dugu zinegin festivalokan haipatzen, e, galden dauzugu ostion uh, firma baten autatzea, mara-mara duzu. E, nohk egina da hori eta noiz ikusten arko da? Uri, David Agilarrak du egin eta ikusten arko da ustilar adakatzean, hori e, da gau eta nola film ektaina den, lehenago pasako ditugu beste bi film labur, Iesa eta Ileta, imoak uh, katalogukoak eta horiak ere bi fikzio dira eta bo, ala, ginen du uh, projekzio uh, polit bat, hori dugu fikzio arrundu dezberdin eta, eta berezilekin mm -hmm. Programa soitema dugu, badira hola filma batzu, uh, lehen aldiko zikusten edo berezitasunak direnak zine ginen berezitasunak Uh, lenaldikotzi pajaldean ega mm, bai, nahi duzu edo, bai, bai, bai. edo Euskal Higian no. fengen lenaldia... Nahi duzuna, lenaldia <laughs> <laughs> direlanun baita. Hemen, uh, lenaldikotzi pasten direnak ba dira ainitz... Uh, bai, badira, badira initz. Eh, zakit, nahi duzun ez egin ezadan, edo bainan, bon. batzu estrenatu dira diadanik, gaur mm hilekiko -hmm. dituateak adimidez badakit biherritzen pastu zela. Hori da, egunkariaren uh, historiaz, egunkariaren, egunkariaren historiaz? Hori da, bai? ez nola etxizan, baina nola muntatu zuten, mm -hmm. proiektu bat nola muntatzen alden, uh, hala, aski film positiboa da, justuki janez, uh, denen eskudela uh, proiektu bat uh, abiatzea. Mm -hmm. Eta gero beste film batzu, baina aldikoaz pasten dira hor argi, gintzearen hori hartzunak, uh, jouta mentala ere uste dut, uh, dragoi eistaria, holen uh, bon, zerotamidaren sekretu aurrida augen dako marazkibiz idun bat. Mm -hmm. Epeatzen geroen, fikzioetan, behar badada, etzela hain beste, etzela kantitatean bedaren hainitza, Uh, Dokumentaleetan aberatsago uh, da, ere uh, euskal uh, produkzioa, dokumental gehiago, nola zeiten da gehiago? Aixe aberatsago da, pentsatzen dut ege esagodela dokumental baten egitea, uh, ekonomikoki, jadanik, uh, uh, algutiago galde egiten duelako, maude penitzen dut, zentabadira dokumental batzu, uh, izikarriko kamerekin eginak direnak, izikarriko irudiekin, Baina e, eta aktore aktoreak susentzea, aktoreak ordaintzea, eta hori dena pentsatzen dut e, azpiegitura aldetik e, lan handiagoa eta ek, ekonomia aldetik ere behar gehiago dutela. Beraz, pentsatzen dut ogen dela eta gero ere seguraski e, gileak bat dituzterako ainitz degai joxatu nahi dituztenak eta, eta erakutsi pantaila batean. Dokumentareltan berbada bat uh, aipatzeko zehazkiago, irintziaren uh, oi hartzunak, uh, aipatzen aldaukuzuz zer den hori? Hor duan, hori da, mirentzulo jarte zinemagileari e, buruz, eta filmak uh, nahi duerantzun galdera uni, nor da, mirentzulo jarte. Hor duan, nor da, uh, nor da uh, nafartar uh, da, emazte hori, eta harek egintzuen, uh, emazte gisa egintzen uh, lehen euskarazko filma. Ah, Piskatat uh, mm -hmm. <laughs> sartzeko laukitzuetan. <Bye. laughs> eta irurgoita egin zuen irintzi deitu filma. Eta egintzuan beste film bat ere. Eta gero piskat bat, uh, doa junt deja zen sinema uh, mundutik. Eta ahantzia izan den uh, egine bat da. Eta alta bere importantzia ukan zuena irintzi da... Um, bo... Euskal identitate kolektiboari buruz uh, egin zuen hausnarketa bat, eta urrekin esortu zuen uh, film bat... Uh, uh... Aski berezia dena, bishu alkin, uh, irurugoita amargagen, amargada ugen bukaeran da, buka uh, erreten alda ez doka mairuren ondoko, uh, ondoko uh, uh, sorkuntza bat izan zela, eta bon, hala, gero edukiengatik gatik kritikatua izan zen, uh, bon, hala, etzuten denek untsa hartu, Eta, e, eta, bon, besteak hason bat suen gatik desha Eta um, ira txefresne dak, or lehen filma egindu. Eta nahi izan du... Euh, be... Atse mandolarik film hori, diakin noxen, zer egin zuen, zer izan zen bere ebit bidea. Eta horna hasten ditu uh, algarrizketak beste irudi batzuekin, bai ikintzi filmaren irudiekin. Eta beste irudi batzuekin egiten ditu metafora batzu, aski, uh, aski uh, film uh, muntaketaletik eta poetikoa dena da. Eta ukanen dugu, film hogeen ondotik, da asken egunetan ukan duguna. Behri hona, irgintzi mm -hmm. filma uh, proiektatuko dugu, sinemetan uh, uh, guti bastu dena, zerreiteko bat tele, eta uh, eta hor deskubrituko dugu, uh, ez baitugu ikusi guk baina uh, irgintziaren oi hartzunak ikusi gogoa emaiten du justukit bestearen ikusteko, mm -hmm. beraz deskobrituko dugu hor pantaila handian. Mm -hmm. filmaren inguruko dokumentala, eta ero filma bela. Bai. Obiki ulertzeko lehenik uh, uh -huh. testu ingurua eta eta norden hori uh, zen. Ikusi behar da, milen txulo hori, pertsonai bat da. Dokumental bat da, baina uh, izi pertsonaia pertsonai da. Erreiten dituen uh, uh, gauzak eta biziki uh, emazte interesgarria da gaualdi bereziak badira eh, proiekzioetaz eh, aparte du proiekzoak direnak ere. Eh, osagai gisa ikusten dituzue eh, horiek, adbidez tatsxolanna izanen da zinkuiz gau bat, kliklap eh, filmekin batean audientz taldearen eh, zera audientz taldeak musikatuko du jaiaai Blues, eh, filma horiek euh, gari bezala? Bai, sinema sinematika teratzeko, sinema mm. gelatika teratzeko, edatzeko azparneko euh, kajika eta, eta besteguneetan eta erakuste gozoatxe maiten dugure sinemaren inguruan, pixka euh, bat pestari lututako gau aldi batzuan egitean. kontzertu edo beste ekitaldiak onkaitea tatiolan, baina nor beste, beste forma bat bateko proposamena egin nahi dugu, eta, ala, fem, azken urtetan egiten dugun uh, proposamena da, eta eta garrik gau aldi gozoak izaiten dira. Klikla playaketa justuki, unza hibildizan, hori ikusten halko dira... Filma Bai, or, duan, denak? Uh, bai, denak ikusiko ditugu, izan etugu sei aurten. Esperu uh, dugu, segituko duguela kupurruzek berdin edo handitzen. Eta... Or, gau orten, denak ikusiko ditugu, eta gero janen dugun, uh, xaristatuak nor diren. Jadanek erabaki dugun, ez da baida baten ondotik. <laughs> eta hor ginen dugu, uh, xaribanak ba, xari eta gau alde orten, uh, diokoen, diokoen artetik uh, projekzioak uh, tartetik. Artekatuz. Karitatezko bideoak, bai, pagozatuak izan dira? Bai, bai, bai, eta badira, izi gari badira, sei film, eta denak gai bera zuten, ura, mm hori -hmm. da, bon, ikusi duzuen bezala afixian gainean, hori da gaia eta eta bon, ajas desberedinak dira, badat, denetatik, fiktio, ez fiktio, animazio, xeak uh, uh, zinez xail desberdinetakoak dira eta kalitate aldetik uh, bideu bai, bon, amatozak film amatozak dira baina uh, bada, badalana giblean hmm. bada eta ikusten dugu ere batzuen evoluzioa jadanik parte hartu dutenak eta ikusten da hobekuntza uh, bat ere batetik bestera eta behar da oinu gehiago obetzen alko dira masterclass bat baitu ze hori da elburapiskat parte jarraztea Uh, ez bakarrik ikuslea jeneraztea ikustelat, eta miskat uh, sustatzea hori? Bai, hori da, uh, ikusleak gehiago jakina ibadute bat hartzen aldute, eta ere... Uh, Eh, ala mundu hortan sartu e, e, nahi dutenak edo jadanik hasiak diren ek, klikapen bezala, eh, hobetzeko jakitateak eta sorkuntza hori na eginukei piska bat e, sustatuta lagundu, Ta eta orri zanenda patxo tenelia, sinema susendaria eta akturia dena, e, du egin bypass filma, lehen egunean uh, proiektatuko duguna, zinegin uh, hasteko eta hor masterclassan uh, bypass filmako uh, irudi batzu hartuko ditu pasarte tipi batzu eta ere gaitu teoriatik uh, praktikarat eta rakutsiko du uh, gidoi gintza, Ala, nola egiten den gidoi bat uh, irudiak aztertuz eta, eta bax, bon, aski saio praktikoa esanen da eta, eta parte hartzailean, beraz uh, deneri idekia, ez da zinemaik asketa edo behar, eh, dene da, eta hori zanen dal, goiz guzian, eta hori beraz... Izenak eh, eman beh dira, bai, dabe? Zonbait eh, tuki galditzen dira, eman aginuan muga aski goiz, fe, joan den azteko, baina eh, zaino betea, beraz eh, ernaz izte izenak emaiteko eh, tuki, taldetipia baita bakarrik horparta hartzen handuena. Mm -hmm. E beste berrikuntza bat uh, aurrekin bukatuko dugu, bideopoteo bat uh, antolatzen duze azpahnen, nola pastuko da hori? Bai, eza, eza berrikuntza hori, aurten irugaren urtea dugu. Ba, bae irugaren da berrikuntza. Baina beti berriada guretako dena berriz uh, antolatu behar baita. Bilezker. Baina, uh, uh, aurten uh, ibilbida piskabat aldatzen dugu, berriz da. Adaz, bilezker. Hori <laughs> uh, azpahneko kariketan egiten dugu, statuetan ibiltzen gira, uh, filma, film labur bat ikusten da, ustatu bakots, film bat, trago bat, eta, eta pintxo bat hartzen guti gura bera. Batzutan bon, filmak laburago dibalimadira izanen dira bi, baina hori uh, da inenduguna azparneko karriketan bahna, eta hor ikusiko ditugu uh, kimoak uh, kataloguko film bat berriz, eta uh, bilboko uh, ikusentzunezko unibertsitateko uh, ikaslek egin uh, film labur batzu. Mala, ikaselen filmak dira, baina uh, erraiten alda kalitate aldetik profesionalizatuak direla, jadanik, ma dira izi gari uh, proiektu film uh, edehak. Eta hor dira ere bideopoteoan, hor uh, izanen dira gurekin zonbait film egile ere, uh, festival denboran hor izanen baitira ainitz, uh, uh, ainitz film egile edo... Tal, filmak egiten parte hartu duten uh, teknikariak eta bar, eta horri uh, dira filmak aurkezteko, galdera erantzuteko eta bar, eta gero bideopoteoan ere horri uh, zanen ditugu zanbait, beraz paradada ere jeskiago galderak uh, pausatzeko uh, trago baten inguruan. Zinegin festivala etzi hasten dela, igande hartio iraunen du, eta esun uh, guziak zineginen uh, Bai, eh, nahi nuen sehaztu bakarrik barkatu, esku horri bai. anez baitu gu sehaztu, bideopote hori, ez dutexan noiz zen, igandearekin izanen da, amekak terditan uh, biatuko gira cinema, cinema gelatik. Eta beste eta, urita seh eta sunguziak uh, web gunean dituzue. Ederki, kaki poxeluz, sinegin festivaleko antoratzaile taldeko a milesker, eta best aldi bat arte. Milesker, laster arte.